Aduți aminte de îndurările și milele tale, Doamne, că din viac sunt. Păcatele tinerițelor mele și ale neștiinței mele nu le pomeni. După mila ta, pomenește-mă tu pentru bunătatea ta, Doamne. Bun și drept este Domn pentru aceasta, lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndreptava pe cei blâns la judecată, învățava pe cei blâns căile sale. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul lui și mărturile lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu că multe este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Legea va pune lui în cale pe care a ales-o, sufletul lui într-o se va sălășlui și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se teme de dânsul, așezământul lui îl va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că el va scoate din lați picioarele mele. caută spre mine și mă miruiește că părăsit și sărac sunt eu." Necazurile Necazurile inimii mele s-au înmulțit din nevoile mele, scoate-mă! Vezi smerenia mea și la mea și-mi iartă toate păcatele mele! Vezi pe și mei că s-au înmulțit și gură, în nedreaptă mauret! Păzește sufletul meu și mai izbăvește, ca să nu mă rușinesc ca am în tine! Cei fără răutate și cei drepți s-au lipit de mine, că te-am așteptat, Doamne! Izbăvește Dumnezeu-le pe Israel din toate necazurile lui!» Judecă-mă, Doamne, că e în o nereutate am umbla și în Domnul nădăjduind nu voi slăbi. Cercetează-mă, Doamne, și mă cear că aprind de și inima mea, că mila Ta este înaintea ochilor mei și bine mi-a plăcut adevărul Tău. Nu am șezut în adunare de șertăciuni și cu călcătorii de lege nu voi intra. Urâtă am adunarea celor ce viclenesc cu cei necredincioși nu voi ședea. Spăla-vă într-o cele nevinovate mâinile mele și voi înconjura felnicul Tău, Doamne, ca să aud glasul, laud tale și să spun toate minunile tale. Doamne, iubită, am bnăcuvința case tale și locul locașului slavitale. Să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea, într-o alea căror mâini sunt fără de legi și dreapta cărora e plină de daruri. Iar eu, într-o nereutate, mi-am umblat.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 Și acum, iată, a înălțat capul meu peste vrejumașii mei. Înconjurat am și am jertfit în cortul lui jerfă de laudă, îl voi lăuda și voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat, miruiești mă și mă ascultă. Ții a zis inima mea, pe Domnul voi căuta, te-a căutat fața mea, fața ta, Doamne, voi căuta. Să nu-ți întorci fața ta de la mine și să nu te abați într-o mânie de la robul tău. Ajutorul meu fi să nu mă lepesc pe mine și să nu mă lași Dumnezeului, Mântuitorul meu, că tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune-mi mie, Doamne, în calea Ta și mă îndreptează pe cărarea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martor nedrepti și nedreptate am înțisieși.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 Slavă lui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pur și în veci vecilor. Amin. Către Tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu ia aminte, că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei ce se pogoară în groapă. Ascultă glasul rugăciunea mele când mă rogă către Tine, când ridic mâinile mele către locașul Tău cel Sfânt. Să nu tragi cu cei păcătoși, sufletul meu și cu cei ce lucrează nedreptatea, să nu mă pierzi. Cu cei ce cresc paciu către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor. dă lor după faptele lor și după vicleșul gândurilor lor. După lucrul mâinilor lor, de lor, răsplătește după faptele lor. Când au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor lui, îi vede răma și nu îi vei zidii. Binecuvântat este Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele. Domnul este ajutorul și apărătorul meu în el, l-a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat. Și-a înflorit trupul meu și de bunăvoia mea îl voi lăuda pe el. Domnul este întărirea poporului său și apărătoră mântuirilor unsului, unsului său. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, paște-i pe ei și ridică până în veac. Aduceți Domnului fiaia lui Dumnezeu, aduceți Domnul miei oielor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă Numeri Său, închinați-vă Domnul în curtea cea sfântă a Lui. Glasul Domnului peste ape, Dumnezeu slavă e atunat, Domnul peste ape multe. Glasul Domnul într-o tărie, glasul Domnul într-o mare cuviință, glasul Domnului cel ce sfârmă cedrii, și va zdrobi Domnul cedrii Libanului și va fărămița pe ei ca pe Libanului, iar cel iubit ca puiul de rinocer. Glasul Domnului cel ce va arsăpara focului, glasul Domnului cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustiul Cadeșului, glasul Domnului cel ce îndoie cedrii și va descoperi d și în locașul lui fiecare va spune slavă. Domnul va împărăți peste potop, și va ședea Domnul Împărat în veac. Domnul tărie poporului să va da, Domnul va binecuvânta pe poporul său cu pace. Înălțate voi, Doamne, că m-ai ridicat și n-ai veselit pe vrejmașii mei împotriva mea. Doamne, Dumnezeul meu, strigat-am către tine și m-ai vindecat. Doamne, scos-ai din iad sufletul meu mântuitul mai de cei ce se coboară în groapă. Cântați, domnul, cei cu și ai lui și leudați pomnirea sfințeniei lui. Că iuțime este întrumânia lui și viață într voia lui. Seara se va sălăși plângerea, iar dimineața bucuria. Că iuțime este întrumânia lui și viață într voia lui. Seara se va lui plângerea, iar dimineața bucuria. Iar eu am zis, într-un destularea mea, nu mă voi clătina în veac.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 rup te sacul meu și mai încins cu veselie, ca slava mea să-ți cânte ție și să nu mă mâhnesc. Doamne Dumnezeul meu, în veac te voi lăuda. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului, Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin? Aliduia, aliduia, aliduia, slavă ție Dumnezeule! Aliduia, aliduia, aliduia, slavă ție Dumnezeule! Aliduia, aliduia, aliduia, slavă ție Dumnezeule! Doamne, miduiește! Doamne, miduiește! Doamne, miduiește! Doamne, miduiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecelor. Amin. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit ca să nu fii rușinat în veac. într un îndreptare a Ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă spre mine urechea Ta grăbește de mă scoate. Fii-mi Dumnezeu apărător și casă de scăpare ca să mă mântuiești. Că puterea mea și scăparea mea ești Tu și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei hrăni. Scoate-mă, vei, din cursa aceasta pe care mi au ascuns-o mie, că Tu ești apărătorul meu. În mâinile Tale mi voi da Duhul meu o, mai Doamne Dumnezeul adevărului. Urât ai pe cei ce păzesc de șertăciune zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucuram-mă voi și mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuit ai de nevoie sufletul meu. Și nu mai lăsat în mâinile vrăjmașului, pus ai în loc desfătat picioarele mele. Miluiește-mă, Doamne, că mă necășesc. Tulburat s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu și inima mea, că s-a stins într-o durere viața mea și anii mei în suspinuri. Slăbita într-o sărăcie tăria mea și oasele mele s-au tulburat. La toți vrăjmașii mei m-am făcut de o cară, și vecinilor mei foarte și frică cunoscuților mei. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca o mort din inima lor, ajuns am ca un vas stricat. Cam am auzit -o, cara multora din cei ce locuiesc prejur, când se adunau ei împreună împotriva mea, ca să ia sufletul meu sau sfătuit. Iar eu către tine am nădăjduit, Doamne, zis să am tu Dumnezeul meu. În mâinile tale, soarta mea, izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața ta peste robul tău, mântuiește-mă cu mila ta. Doamne, să nu fi rușinat că te-am chemat pe tine. Să se rușineze necredincioșii și să se coboare în iad. Mute să fie buzele cele viclene care găresc împotriva dreptului fără de lege cu mândrie și cu defăimare. Cât este de mare mulțimea bunătății tale, Doamne, pe care ai gătit-o celor ce se tem de Tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în Tine înaintea fiilor oamenilor. ascunde vei pe din și cu acopermântul feței tale de tulburarea a oamenilor. Acoperii vei pe ei în cortă tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul că minunata a fost mira sa în cetate întărită. Iar eu am zis într-uimirea mea, lepăda sunt de la fața ochilor tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către tine. Iubiți pe Domnul toți cu și lui, că adevărul caută Domnul și răsplătește celu ce se mândresc cu prisosință.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 și am căzut în suferință când ghimpele tău mă împungea. Păcatul meu l-am cunoscut, și fără de mea n-am ascuns-o împotriva mea. Zisa, mărturisi voi fără de mea Domnului, și tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu. Pentru aceasta se va ruga către tine tot cu viosul la vreme potrivită, iar potop de apă multe de el nu se va apropia. Tu ești scăparea mea din ecazul ce mă cuprinde, bucuria mea.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 Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați drepțelor, și vă lăudați tot cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului, Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Aliduia, Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Aliduia aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Aliduia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!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 Preasfântă treime, miruiește-ne pe noi, Doamne curățește păcatele noastre, stăpânii iartă fără de legile noastre, Sfinte cercetează și vindică neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-ți voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Păirea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi în greșitilor noștri, și nu ne duce pre noi în ispită ce ne zbăvește de cel viclean. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Smeritul meu suflet, cel ce și-a cheltuit toată viața într-o păcate, cercetează-l și ca pe femeia cea păcătoasă mă primește și pe mine și mă mântuiește. Înotând pe luciul acestei vieți, îmi aduc aminte de adâncul răutăților mele celor multe și neavând gândul o cărmăitoră ca Petru strig către tine, mântuiește-mă Hristoase Dumnezeule, mântuiește-mă ca un iubitor de oameni. Slavă Tatălui și fiului și Sfântului Duh! De grab să intrăm în cămara lui Hristos, ca să auzim toți fericitul glas al Dumnezeului nostru. Veniți cei ce iubiți slava cea cerească și ne va face părtași cu fecioarele cele înțelepte, de ne vom lumina candelele noastre prin credință. Și acum și pururea și în veci veciul amin. Suflete, pocăiește-te mai înainte de ieșirea ta, că judecătorul este nemitarnic și înfricoșător celor ce păcătuiesc. Strigă dar către Domnul cu inimă umilită, greșit am ție cu știință și cu neștiință îndurate, pentru găciunile născătoare de Dumnezeu, vește te și mă miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Давний мир весь, давний мир весь, Sie Doamne, celui singur bun și nepominitor de rău îmi mărturisesc păcatele mele. La tine cad eu nevrednicul strigând: Greșit am, Doamne, greșit am și nu sunt vrednic să caut la înălțimea cerului din pricina mulțimii nedreptăților mele. ci tu, Doamne al meu, dăruiești în lacrimi de pocăință cel ce singur bun și mirostiv, ca ele. Să mă rog ție ca să mă curățești mai înainte de sfârșit de tot felul de păcate, că prin înfricoșătoare și groaznice locuri va să trec despărțindu-mă de trup și o mulțime de diavol înfricoșători și fără omenie mă vor întâmpina și nimeni nu va călători împreună cu mine ca să mă ajute sau să mă scoată. Pentru aceasta cad la bunătatea ta ca să nu fiu dat celor ce-mi fac strâmbătate nici să se laude asupra mea și mei bunule, Doamne, nici să zică, iată ne-ai venit în mâinile noastre și ne-ai fost dat nouă. Nu, Doamne, nu-ți uita în durările Tale, nici nu-mi răsplăti după fără de legele mele și nici fața Ta nu ți-o întoarce de la mine, ci pedepsește-mă Tu, Doamne, însă cu milă și îndurare, iar vrăjmașul să nu se bucure de mine, nici stinge în fricoșarea ce mi-o însuflă, și toată lucrarea lui o fă deșartă și mi dă nedefăimată calea cea către tine, bunule Doamne. Căci de-am și greșit, dar alt, la altă doctor nu am năzuit, nici nu mi-am întins mâinile mele către evre Dumnezeu străin. Deci nu le păda rugăciunea mea, ci mă ascultă pentru bunătatea ta și întărește inima mea într-o frica ta. Facă-se darul tău peste mine, Doamne ca un foc care să ardă gândurile mele cele necurate, că Tu ești, Doamne, lumina cea mai presus de toată lumina, bucuria cea mai presus de toată bucuria, odihna cea mai presus de toată odihna, viața cea adevărată și mântuirea care dăinuiește în vecii vecilor. Amin.